Buon ascolto da Onda Rossa, 87.9 in FM, riprendiamo come annunciato le trasmissioni di entropia massima che eh, andranno avanti fino al giugno prossimo, tutti i lunedì, dalle 20.15 in poi, quattro filoni di eh, argomenti che potrete consultare sul sito di Onda Rossa. alla pagina Entropia Massima e quindi non ve ne parliamo adesso ma vi invitiamo a visitare il sito www.ondarossa.info tra le altre notizie c'è anche eh, questa e eh, ora eh, diamo la parola a Paolo eh, che è una voce conosciuta eh, che ci parlerà della eh, grande e lunga lotta per l'acqua eh, pubblica e in particolare del eh, nefandezze del governo Renzi. Sì, ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e tutti. Eh, ritorniamo appunto con eh, Entropia Massima, con eh, diciamo il, il filone che riguarderà come al solito la battaglia per l'acqua pubblica, ma più in generale per la difesa dei, dei beni comuni. E, e poi parleremo anche durante l'anno di tutte le questioni un po' più tecniche. Eh, con riguardo al, soprattutto al dissesto idrogeologico, in realtà anche oggi, poi verso il termine della trasmissione, ci sposteremo a Genova perché vogliamo sentire la voce appunto di un geologo di Geologia Senza Frontiere, che appunto genovese, vive a Genova, lavora lì per farci raccontare un po' il suo punto di vista su quanto accaduto negli ultimi giorni, la, la solita tragedia annunciata. Però inizierei da. un punto che è quello diciamo un punto fondamentale appunto per la battaglia del movimento per l'acqua e di tanti altri comitati e movimenti sociali che è appunto la difesa dei beni comuni che vede eh, diciamo così eh, un, un pesantissimo attacco sferrato dal, dal governo Renzi al rientro dalla pausa estiva soprattutto con il decreto sblocca Italia. Da una parte il decreto eh, è il primo passo verso un rilancio fortissimo dei processi di privatizzazione in questo, in questo paese. Attacca nello specifico il, il servizio idrico perché sostanzialmente rientra diciamo in quel filone governativo dell'iniziativa iniziative governative che guardano diciamo a le aggregazioni e alle fusioni delle aziende, cioè il voler costruire delle piccole multinazionali che gestiscano i servizi pubblici e quindi anche il servizio idrico che poi possano competere sul mercato globale è stato dato mandato al cosiddetto commissario sulla spending review Cottarelli di preparare un piano sulla riduzione delle aziende partecipate perché appunto il, la propaganda va in favore appunto di una riduzione Dei, delle partecipate dagli enti locali quindi delle aziende che forniscono e garantiscono servizi pubblici essenziali alla vita delle, delle persone appunto con la scusa che queste sono diciamo un cuocervo di sprechi e eh, di clientelismo. Eh, da una parte è, è anche vero che c'è questo ma eh, diciamo l'obiettivo finale e più o meno nascosto e velato del governo è quello in realtà di appunto rilanciare le privatizzazioni che sono uno degli scalpi che Renzi deve portare uh, in Europa per potersi garantire la, la prosecuzione del, del, del, suo del suo mandato. Quindi credo che nelle prossime settimane... Questo delle privatizzazioni diventerà uno dei temi centrali, anzi, lo dovremmo far diventare uno dei temi centrali, non solo perché c'è stato un referendum che ha sancito, l'abbiamo ripetuto tantissime volte, che il popolo italiano, cioè gli italiani e le non vogliono. appunto eh, le, le privatizzazioni e anzi il, le, le, le contrastano fortemente ma perché appunto sappiamo quali sono le conseguenze di una privatizzazione selvaggia e eh, dei, mercificazione dei, dei beni comuni. Nel particolare in questa prima parte mh, vorrei parlare eh, così eh, mh, Eh, riportare l'attenzione su quello che è il decreto sblocca Italia, un decreto che appunto guarda a, a un, avvio del, eh, un riavvio delle, delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali, in particolare eh, eh, sull'acqua. ma eh, più in generale diciamo, è un attacco complessivo ai beni comuni, ai territori, all'ambiente alle risorse, eh, risorse naturali e, mh, per questo diciamo, come Movimento per l'Acqua ma insieme a tantissime realtà abbiamo raggiunto 160 eh, realtà tra comitati e associazioni provenienti diciamo, da, da tutti gli angoli d'Italia si è costruito questa mobilitazione per il 15 e il 16 di ottobre, quindi mercoledì e giovedì prossimo, eh, la mattina a Montecitorio, in contemporanea proprio alla discussione del decreto sblocca Italia che è in Commissione, commissione Ambiente. Una sfida diciamo non, non facile perché appunto prevede il fatto che ci sia una partecipazione eh, da, vari, da vari territori, da varie parti d'Italia. Eh, questo non è, non, è, non è scontato, ma invece che sta avendo un grande riscontro, una grande attenzione e in tanti si stanno mobilitando e stanno facendo sforzi per venire a Roma eh, perché appunto si è compreso qual è diciamo, la sfida e l'attacco eh, sferrato con, con, questo, con questo nuovo provvedimento. E, mh, per quello che riguarda gli aspetti eh, più appunto, ambientali, quali sono i rischi insiti in questo decreto, per poi arrivare a parlare? più nel dettaglio anche del presidio e che cosa succederà il 15 e il 16 eh, siamo in collegamento telefonico con Augusto De Santis del eh, forum Abruzz abruzzese dei movimenti per l'acqua e gli chiediamo appunto perché è così pericoloso per eh, il territorio e per l'ambiente più in generale per i beni comuni eh, eh, questo questo decreto eh, buonasera a tutti Tragenda ehm, eh, attacca tutti i settori Eh, a partire dal territorio, eh, visto che si parla di alluvioni, eh, voglio ricordare che questo decreto che mh, ha molto la mano di Lupi, eh, che è strettamente connessa ai lobby del, del cemento, guarda caso eh, all'articolo 33 prevede che per paradossalmente per, dicono per rigenerare le, le, le aree urbane da valorizzare guarda caso esprimono proprio il, il concetto che bisogna fare nuove edifica, edificazioni proprio c'è scritto nuove eh, capacità edificatorie e, e questo la dice lunga sull'approccio che ha il governo Renzi sull'ambiente che deve essere assolutamente svenduto fino in fondo eh, un, in questo caso con un terrore spruzzata di cemento sul, sul, sul suolo e eh, poi ci si lamenta delle alluvioni, peraltro una cosa incredibile è che c'è un altro articolo che parla di, eh, eh, di capacità edificatoria e quello sugli sgravi per i costruttori e praticamente per le locazioni, eh, un governo eh, diciamo normale di buonsenso mi verrebbe Da dire, eh, non eh, amplierebbe le agevolazioni alle nuove costruzioni, ma solo all'esistente, per appunto valorizzare il patrimonio esistente che deve essere anche riqualificato in Italia, anche per il rischio sismico ad esempio. E invece eh, allargano gli incentivi, questi, queste agevolazioni fiscali, che poi alla fine sono tasse che, che i costruttori non pagano e quindi che non entrano allo Stato. Eh, si vanno a agevolare nuove costruzioni questo è proprio un, un, è incredibile perché in Italia abbiamo un, un problema di consumo del suolo spaventoso avendo un territorio Eh, fortemente vulnerabile sia per il rischio frane che per il rischio alluvioni. Questa è la realtà. Eh, qualcuno dice: Ma voi siete sempre il popolo del no, no, noi siamo per la difesa del nostro bel paese, per la tutela della salute dei cittadini che, che eh, troppo spesso muoiono sotto ondate di fango e ondate d'acqua che eh, sono causate dal, dall'uso scriteriato del territorio. Ma questo governo, che dovrebbe essere un governo progressista. è e più conservatore degli altri perché vuole conservare solo il potere dei cementificatori questo per quanto riguarda il, eh, il, cemento, il ciclo del cemento eh, beh, infatti ci e sono anche, anche altri aspetti diciamo sì. uno che è particolarmente diciamo così criticato da diversi comitati a partire appunto dal coordinamento eh, nazionale No è la cosiddetta deriva petrolifera, cioè in, in un momento in cui, ancora di più, diciamo, soprattutto grazie alle segnalazioni degli istituti internazionali, la IPCC, appunto, si parla del rischio dei cambiamenti climatici e ciò che invece bisognerebbe fare per cercare così di attenuare quelli che ormai sono degli effetti. Che non riusciremo sicuramente a eliminare, l'Italia sceglie diciamo appunto eh, gli idrocarburi come fonte di energia preliminare, sembra da questo decreto. Sì, eh, punta tutto su, su, su quello. Eh, artico, gli articoli 36, 37 e 38 sono dedicati integralmente agli idrocarburi, con. che diventano di interesse strategico nazionale eh, quindi nel settore energia invece di puntare sulle rinnovabili su sole, acqua e vento l'Italia eh, per il sole diciamo, sarebbe la patria del sole e noi invece puntiamo noi loro puntano sul, sulle, eh, sugli idrocarburi eh, c'è da dire che riaprendo addirittura eh, aree di massimo interesse turistico Venezia, il golfo di Salerno, il golfo di Napoli e Legadi, che erano chiuse, c'era eh, il divieto di imposto dal Parlamento con una legge specifica nel 1991, cioè il pentapartito era più progressista del eh, Renzi attuale che riapre queste aree alle tridelle, cioè stiamo parlando di Capri, Amalfi, Ischia e il golfo di Napoli. e quello attualmente è legge perché è un decreto legge quindi attualmente si può fare ricerca petrolifera in queste aree eh, però c'è da dire che eh, a parte questa punta dell'iceberg abbiamo eh, il fatto che il governo Renzi punta a far diventare alcune regioni italiane come veri e propri distretti petroliferi, eh, in particolare l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Basilicata e la Sicilia, eh, con altre aree che poi verrebbero attaccate, una parte della Sardegna, l'Irpinia eh, e poi tutti i mari, in particolare l'Adriatico, lo Ionio e il canale di eh, Sicilia. Eh, questo, questa scelta è veramente a sfiteriata a nostro avviso perché espone eh, le coste italiane ad un rischio eh, incredibile per gli sversamenti di idrocarburi che sono fa fatto quotidiano per eh, le trivelle, per i pozzi petroliferi perché è impossibile far sì che non ci siano sversamenti diciamo quotidiani da queste piattaforme poi dobbiamo considerare gli incidenti, quelli gravi che sono anch'essi eh, fatto incontrovertibile, ogni tanto accadono e quando accadono Eh, praticamente annullano l'economia di aree enormi eh, basti pensare che un incidente in Adriatico praticamente metterebbe in ginocchio la più importante Eh, fonte di eh, reddito eh, per molte delle regioni eh, costiere dell'Emilia Romagna, Rimini, passando per le Marche l'Abruzzo, la Puglia Ecco, eh, noi quello che, che diciamo io vengo dall'Abruzzo eh, l'Abruzzo in questo è schierato non solo i movimenti sono schierati ma l'intera economia abruzzese eh, il Consiglio regionale ha approvato eh, una mozione contraria al decreto sblocca Italia, sblocca Trivelle perché? Perché Intanto voglio ricordare che l'Abruzzo consuma mh, per quanto riguarda le energie elettriche il 60% da rinnovabili, quindi non è, sono i sogni degli ambientalisti, no, è già la realtà. E la realtà è che eh, il nostro, la nostra economia, la nostra economia abruzzese si fonda sul turismo e si fonda sull'enogastronomia. Ora eh, ho parlato del mare, però qui vogliono trivellare in terraferma eh, nel pieno delle delle coltivazioni più importanti a maggior reddito Del, del paese, stiamo parlando del Trebbiano e del Montepulciano, e quindi l'anno scorso sono scesi in piazza 40.000 persone con noi. Ma c'erano non ambientalisti, la più grande manifestazione mai realizzata in Abruzzo, anche la mondista sindacale. C'erano tutti, c'erano i, i comuni, 60 comuni, c'erano tre diocesi a sfilare con noi. C'erano la Confcommercio, Confesercenti che fanno comunicati al vetriolo contro il decreto del blocco eh, Italia, eh, le cantine sociali. Eh, che sono il settore economico che sta sopravvivendo alla, alla crisi eh, meglio di tutti gli altri di tutti gli altri, eh, aumento delle esportazioni del quaranta il nostro vino che è, non è delocalizzabile e eh, che produce un'economia diffusa sul territorio. Ecco, ci, noi pensiamo che questo decreto alla, alla base abbia un'idea di economia, un'economia eh, noi la riteniamo dovrebbe eh, che un governo serio dovrebbe privilegiare un'economia diffusa. Mentre eh, invece questo governo Renzi, col decreto sblocco Italia, non fa altro che esacerbare l'accentramento. del del dell'economia in poche mani. In questo caso quelle dei petrolieri. Ecco, Augusto Come... solo per, sì. perché appunto mi sembra abbastanza chiaro quali sono le intenzioni del governo. Allora arriverei per andare a chiusura, eh, appunto ricordare il diciamo che sulla base di queste ragioni ci si è mossi per convocare il. il C'è presi... anche un aspetto sugli inceneritori. Lo voglio ricordare brevemente. Eh, gli idrocarburi diventano di interesse strategico nazionale e non le vigne e le olive e gli olivi che, che producono tanta ricchezza e eh, il nostro paesaggio millenario. Dall'altro lato anche gli inceneritori diventano di interesse strategico nazionale, quindi sui rifiuti invece di puntare al riciclo, al riutilizzo, alla prevenzione del, della, della, della, della produzione di rifiuti, eh, si punta agli inceneritori. Addirittura c'è scritto nel testo del decreto per tutelare la salute dei cittadini, cioè si arriva proprio a aspetti paradossali. La, eh, quindi un inceneritore diventa interesse strategico nazionale un impianto per il compostaggio per far mh, terra dai rifiuti, dal, dalla parte umida dei rifiuti, non è di interesse strategico nazionale, per questo noi eh, adesso siamo arrivati a 175 adesioni a questo appello che abbiamo lanciato contro il decreto sblocca Italia blocca lo sblocca Italia, difendi la tua terra, eh, noi vogliamo difendere la nostra terra, quindi invitiamo tutti a partecipare al presidio che si terrà mercoledì 15 e giovedì 16 dalle ore 10 alle 14 davanti alla Camera dei Deputati, lo ripeto mercoledì 15 e giovedì 16 a Roma davanti alla Camera dei Deputati a Piazza Montecitorio dalle 10 alle 14 eh, si può aderire a nosbloccaitalia@gmail.com eh, per le organizzazioni, appunto, se, siamo arrivati a 175, si va dal Belice fino al al Veneto passando per il Piemonte, eh, l'Abruzzo, la Puglia, la Sardegna, tante adesioni della Sardegna, eh, c'è un movimento che dice noi vogliamo vedere al presente e al futuro del nostro paese con le economie diffuse, le rinnovabili, il riciclo, eh, le filiere del riutilizzo del, dei rifiuti eh, e, e il, il, la salvaguardia del nostro suolo e chiaramente la nuova priorizzazione delle dell'acqua in particolare, quindi eh, chi vuole può venire a manifestare eh, davanti al Parlamento che in questo proprio in queste ore sta eh, decidendo il nostro futuro. Bene, ti ringraziamo Augusto e probabilmente ci risentiremo anche poi dal, dal, dal, dal presidio e niente, buon lavoro e alla lotta. Buonasera, <ride> sì. salve. Ciao. Allora sfumiamo questa bella canzone di Peter Gabriel che si chiama Non a caso, visto l'argomento Don't give up, non arrenderti. E di nuovo la parola a Paolo e alla compagna che sta all'ascolto. Sì, eh, salutiamo intanto Simona eh, della campagna Stop TTP e dell'associazione Assud. perché con lei vorremmo approfondire poi adesso ho visto che già stamattina c'è stato un approfondimento alla radio proprio sul tema del TTP visto che eh, l'11 di ottobre c'è stata la giornata internazionale, quindi europea e statunitense, di mobilitazione contro il TTP. E quindi già se ne è parlato in radio, però eh, visto che domani è in programma un, un presidio a Piazza Madonna eh, di, di Loreto, quindi accanto a Piazza Venezia, a partire dalle ore quindici e trenta se non erro fino alle alle alle venti ci sembra giusto rilanciare ancora questo appuntamento ma prima di rilanciare appuntamenti anche futuri eh, vorremmo capire un po' meglio ehm, di che cosa si parla quando si parla quando appunto si dice TTP cioè questa, eh, questa sigla che sarebbe il Transatlantic Trade and Investment Partnership eh, e quindi sostanzialmente un accordo diciamo sul sul libero scambio tra Europa e, e Stati Uniti è un fatto molto grave che è strettamente collegato anche rispetto a quello di cui si parlava prima cioè ai temi e eh, alle questioni che vengono toccate dal dallo sblocca Italia che guardano sempre più a una mercificazione dei territori e dei beni comuni e purtroppo è anche uno degli obiettivi che si intende raggiungere tramite questo accordo tra Stati Uniti e Unione Europea però appunto visto che Simona sta seguendo la campagna vorremmo un po' capire meglio sinteticamente che cos'è questo accordo e appunto quali sono gli obiettivi, i pericoli e i rischi laddove si arrivasse a, a diciamo stipulare a controfirmare a sottoscrivere questo accordo. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti e vi ringrazio insomma per l'invito a nome della campagna Stop Tifosi Italia dell'associazione eh, a Sud, come dicevi tu. Paolo questo è un trattato particolarmente controverso innanzitutto vorrei sottolineare che Sono due i nomi che rappresentano questo, che fanno riferimento a questo trattato. Il stesso trattato si chiama TTIP, cioè Transatlantic Trade Investment Partnership, come dicevi, appunto, sarebbe un partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, ma si chiama anche TAPA, cioè Transatlantic Twitch Trade Irea, perché l'obiettivo generale di questo trattato è quello di creare la più grande area di libero scambio al mondo, con il 40% del PIL mondiale sostanzialmente, e 800 milioni di consumatori. Come dicevi, questo accordo. Eh, riguarderebbe gli Stati Uniti con i suoi 50 stati federati e l'Unione Europea con i suoi 28 paesi membri, tra cui appunto l'Italia. Diciamo che gli aspetti legati a questo trattato particolarmente controversi sono, sono tanti. Innanzitutto c'è quello legato alla segretezza, perché i negoziatori degli Stati Uniti e dell'Unione Europea stanno cercando di concludere questo trattato lontano dagli occhi e dalle orecchie sia dei cittadini americani che di quelli europei. Le informazioni reperibili ad oggi sono soltanto quelle relative al mandato della Commissione Europea. E su questo vorrei. aprire una parentesi ultimamente il sottosegretario allo sviluppo economico Carlo Calenda sostanzialmente ha dichiarato che eh, il eh, mandato della commissione europea è stato ufficialmente decretato e questo costituirebbe diciamo, la giustificazione per cui i rappresentanti della società civile dovrebbero sentirsi più rasserenati insomma, rispetto alle fasi successive delle negoziazioni noi vorremmo rispondere pubblicamente con il fatto che in realtà il mandato già presente sui siti di tutte le campagne europee e anche americane Stock TTP già da diversi mesi e nello stesso tempo vorremmo anche ribadire che la nostra preoccupazione sono proprio le questioni che sono inserite all'interno all del negoziato e soprattutto il modo in cui queste verranno declinate all'interno del, ehm, del trattato stesso. perché Qui non si tratta degli interessi della singola impresa ad essere, ad essere messi sul banco delle contrattazioni. qui si parla dei diritti fondamentali di migliaia di cittadini americani, ma anche europei e italiani ovviamente, ad essere oggetto di negoziazione, si parla del diritto alla salute di un ambiente sano, si parla del commercio dello shale gas che viene estratto dal sottosuolo attraverso una tecnica di estrazione pericolosissima che si chiama fracking, per cui eh, un tribunale texano ha già condannato una nota, multinazionale americana per i danni devastanti provocati all'ambiente e anche alla salute umana, si parla di sicurezza alimentare con il rischio che gli Stati Uniti possano esportare gli OGM e carne agli ormoni, l'accesso ai servizi pubblici essenziali come la sanità che potrebbero diventare un vero e proprio business delle principali grandi multinazionali con una forte spinta verso la privatizzazione, quindi questo vuol dire una riduzione dell'accesso ai servizi stessi, la tutela della privacy in quanto nell'intento di contrastare i possibili illeciti contro la proprietà intellettuale potrebbero verificarsi violazioni della privacy degli utenti, ma anche il diritto ad un lavoro in cui siano assicurate le condizioni necessarie di sicurezza e un salario adeguato. A tal proposito è importante ricordare che gli Stati Uniti sono un paese che hanno ratificato solo il 10% delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e questo preoccupa perché... Per raggiungere, per, la, per creare questa grande area di libero scambio, l'obiettivo degli Stati Uniti sarebbe quello di armonizzare la normativa americana con, con quella europea. E, Un'altra questione: appunto, tu hai parlato in, diciamo, in premessa eh, del. di uno dei, dei, dei rischi maggiori derivante dal fatto che eh, è difficile anche accedere alle informazioni relativi a, a, questo, a questo accordo o alle discussioni che stanno avvenendo tra i membri delle istituzioni europee e quelle americane, ma soprattutto anche eh, diciamo, coadiuvati dai vari lobbisti delle grandi transnazionali. Ed è, mh, cioè, appunto, riprendo questo punto della questione diciamo, democratica e del, dell'accesso all'informazione, ma soprattutto quella democratica, perché una delle questioni, che rientra, diciamo, in questo accordo è eh, diciamo un qualcosa di assimilabile a quello che è il Chadi per eh, il, il Sud America, cioè una sorta di tribunale arbitrale Adesso. che diciamo oh, può essere chiamata in causa dalle multinazionali laddove si vedano ristrette le loro possibilità di espansione nei paesi che fanno parte, che farebbero parte di questo accordo cioè mh, qualcosa diciamo di assolutamente grave perché andrebbe eh, a, a diciamo così a definire il, il, il capitale transnazionale allo stesso livello di, un, di uno Stato cioè, che è qualcosa di diciamo eh, la formalizzazione di quanto poi Purtroppo già eh, vediamo accadere in diversi casi, però formalizzarlo in un accordo tra un continente diciamo e un, una delle più grandi potenze eh, economiche e militari al mondo è un fatto gravissimo. Sì, anche perché tra l'altro innanzitutto questo è un meccanismo che era stato già sperimentato nel 1994 dal, dal WTO e come dici tu ha come principale obiettivo quello proprio di equiparare un'impresa multinazionale a rango di Stato nazionale, esattamente come uno Stato nazionale può citare di fronte ad un giudice ehm, internazionale un altro Stato così una multinazionale può citare uno Stato però attenzione di fronte ad un giudice privato laddove lo Stato ha posto in essere ha creato delle politiche, delle normative, delle leggi che possono limitare il commercio o gli investimenti di quell'impresa. Faccio riferimento per esempio al referendum sull'acqua, laddove l'Italia finalmente si decidesse di dare seguito a questo referendum potrebbe essere citata dinanzi ad un giudice privato eh, da un'impresa multinazionale che si occupa anche di commercio di questo, di questo bene che appunto dovrebbe essere pubblico, eh, proprio perché questo con fatto di eh, che questo bene possa essere reso pubblico potrebbe limitare gli interessi di questa azienda. E a livello internazionale abbiamo numerosi casi, eh, ne faccio un esempio, quello dell'azienda dell'energia Vattenfall svedese che ha citato la Germania dinanzi al Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie sugli investimenti sito presso la Banca Centrale. E il motivo per cui l'ha citata e che questo Stato, lo Stato tedesco ha dichiarato che dopo il 2022 dismetterà la produzione di energia nucleare in virtù di quello che è successo a Fukushima e quindi secondo la VAT, un po' il ciò violerebbe i suoi diritti tutelati appunto da questo accordo che sarebbe la carta dell'energia e, e soprattutto eh, sostanzialmente questa azienda avrebbe due impianti che prevedono la produzione di energia nucleare in Germania, quindi la dismissione della produzione di energia porterebbe un danno per l'impresa, che così ha citato appunto eh, la Germania di fronte a questo centro internazionale per la risoluzione delle controversie, addebitandole un risarcimento di qualcosa pari a 3 miliardi e mezzo di euro. Il problema oltre alla ISDS, yes yes, perché è così che si chiama questo meccanismo di risoluzione delle controversie, in realtà è legato a un altro fattore, cioè il fatto che con questo trattato gli Stati Uniti e l'Unione Europea non vogliono sol soltanto ridurre le tariffe doganali che già di per sé sono abbastanza basse ma vogliono piuttosto ridurre se non eliminare quelle che si chiamano barriere non tariffarie appunto come dicevo prima quelle politiche quelle normative quelle leggi che hanno come principale obiettivo quello di garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana per, per intenderci quelle normative che ad oggi per esempio hanno impedito l'ingresso sul nostro territorio eh, della carne agli ormoni e degli OGM e sappiamo tra l'altro che questa è una delle questioni più delicate su cui i negoziati si stanno, si stanno arenando, quindi questa è una notizia positiva perché a quanto pare la questione della sicurezza alimentare eh, sta particolarmente fomentando i rappresentanti della società civile e sta allo stesso tempo preoccupando i negoziatori, soprattutto europei. Sì, allora andiamo a concludere mh, velocemente sul perché domani eh, in piazza, cioè per dire, invitare tutte e tutti a partecipare e dire il perché si, eh, si è costruito, si è deciso di organizzare questo presidio a Piazza Madonna di Loreto, proprio in, in 30 secondi e poi ricordare secondo me l'altro appuntamento che è un po' più là nel tempo, però in, nel intanto diciamo, lo si può segnare sull'agenda che è quello dell'Assemblea Nazionale. Ok, allora domani saremo in piazza Madonna di Loreto dalle ore 15.30 fino alle 20, ehm, in quanto il Presidente del Consiglio Renzi insieme al Sottosegretario per l'Economia Carlo Calenda hanno ehm, diciamo, ehm, invitato quelli che sono i ministri al commercio europei, i negoziatori sia statunitensi che europei, ma anche rappresentanti del mondo dell'imprenditoria italiana con l'obiettivo di ehm, lanciare insomma, in pompa magna questo, questo trattato, noi saremo in piazza per rappresentare quella fetta di società civile che invece non è stata invitata al questo vertice, che ha lo stesso diritto di poter essere rappresentata e soprattutto di poter essere insomma tutelato, tutelata. Come, come dicevo questo trattato riguarda diritti fondamentali come la sicurezza alimentare, come la tutela all'ambiente, la tutela della privacy, quindi quello che noi vorremmo fare è invitare tutti i cittadini e le cittadine, nonché i movimenti, i sindacati, le associazioni a insieme a noi alla piazza e a fare sentire insomma la, la, nostra, la nostra opposizione nei confronti di un trattato che non tiene in considerazione i diritti di tutti ma soltanto gli interessi e i profitti delle grosse multinazionali. L'altro appuntamento molto importante è quello dell'8 novembre quando in via Galileo Galilei 55 dalle ore 10 alle ore 18 eh, avvieremo la nostra assemblea nazionale il cui programma verrà eh, presto pubblicato presso il sito della campagna del testo, che vi invito a visionare perché lì troverete non solo eh, il materiale di discussione come volantini e flyer ma troverete anche la nostra piattaforma e le varie schede che sulle varie questioni legate al CCC sono state redatte ed è in quell'ambito che eh, insomma organizzeremo dei tavoli di discussione Su eh, appunto il, il TPT benissimo Simona. Ti, ti ringraziamo, sei stata chiarissima e esaustiva per tutto, tutte le informazioni. Ancora grazie, insomma, sicuramente a domani in piazza, a domani pomeriggio. Ok, allora ci vediamo domani, grazie e buona serata. Torniamo in diretta, 87.9 onda rossa, questa è entropia massima. Ritorniamo un po' con ritmi accelerati perché siamo andati leggermente lunghi e però visto quanto è avvenuto eh, a Genova per l'ennesima volta eh, un'alluvione ha colpito quella, quella città ritorniamo a parlare con Gian Mario, un geologo socio attivista anche del, dell'associazione Geologia Senza Frontiere e, e ci ritroviamo purtroppo non perché non vogliamo parlare con Gianmario, ma perché ci ritroviamo a distanza di tre anni rispetto all'alluvione del 2011 se non erro a riparlare sempre con lui eh, di una tragedia annunciata perché evidentemente è cambiato ben poco, si è fatto ben poco per evitare che tragedie, e disastri come questa colpiscano quella città, eh, ma non solo, eh, anche era successo nelle, nelle Cinque Terre, nella Versilia, sempre qualche anno fa. Insomma, vorremmo capire insieme a Gian Mario, innanzitutto che cosa è successo, in, molto brevemente, e poi il, il perché è successo di nuovo a distanza di così poco tempo, nonostante si erano fatti proclami... Eh, di appunto sistemazione e, e del, del territorio per evitare tutto ciò. Eh, sì, un buonasera a tutti, eh, innanzitutto un ringraziamento da parte di tutta Geologia Senza Frontiere Onlus. Eh, dunque vi chiamo da Genova, eh, la situazione qua eh, persiste in, in maniera drammatica. Eh, è piovuto per le intere giornate di giovedì e venerdì eh, sabato e domenica al tempo eh, ha avuto un po' di tregua e oggi pomeriggio specialmente appunto nel pomeriggio sono proseguiti eh, forti equazioni forti temporali eh, la il centro cittadino è piegato un po' come tre anni fa perché ehm, è stata colpita principalmente proprio eh, la città, proprio il centro eh, ovvero eh, sono esondati gran parte dei torrenti eh, che ehm, percorrono l'intera area cittadina. E in particolar modo, come potuta, avete potuto aver sentito eh, nei telegiornali e nei giornali, il torrente Bisagno, che poi è il principale torrente cittadino, e eh, assieme a lui i suoi affluenti principali, il torrente Geirato, il torrente Fereggiano e altri torrenti limitrofi come eh, lo Sturla. Eh, eh, la situazione appunto come eh, ho già accennato eh, è drammatica è drammatica eh, wow. perché eh, diciamo, vengono, eh, si ripresentano eh, problematicità che eh, interconnettono diciamo, da una parte la fragilità del nostro territorio genovese e dall'altra diciamo la massiccia cementificazione che lo stesso territorio ha subito eh, negli anni se poi a questo aggiungiamo anche diciamo, eh, la scarsa manutenzione ehm, dei letti e degli alvei di tutti i corsi d'acqua eh, cittadini unito poi a eh, un'incompletezza appunto delle opere che eh, in questi anni si sta cercando di portare avanti con grandi difficoltà proprio per la sistemazione idraulica degli stessi, ecco qui che ci ritroviamo a tre anni di distanza dall'ultima alluvione a ritrovarci nuovamente in una situazione eh, disastrosa. Eh, eh, rispetto a tre anni fa eh, la situazione è più grave, mh, perché mentre tre anni fa diciamo, eh, i corsi d'acqua toccati si limitavano a un paio, in questo caso eh, i corsi d'acqua toccati da questi eventi eccezionali sono stati molto di più e quindi un po' a macchia eh, l'intera città di Genova è stata eh, colpita eh, ricordiamo che i nostri torrenti, eh, hanno, i nostri corsi d'acqua appunto hanno un carattere spiccatamente torrentizio quindi insomma eh, corsi brevi, pendenze ripide, essendo le montagne e i monti proprio eh, in vicinanza alla costa e quindi grande facilità di ricarica eh, qualora appunto vi sono eh, forti precipitazioni persistenti eh, diciamo si è toccato eh, ci si è chiesto anche questa volta eh, perché e per come insomma eh, c'è chi ha dato colpe ci, ci ci, vengono date le classiche colpe eh, alla giunta comunale al sindaco a chi dà la colpa diciamo, a previsioni meteo errate, sbagliate, però a me piacerebbe sottolineare comunque che ehm, diciamo, ci troviamo in una situazione eh, di capoluogo eh, ormai ehm, troppo vulnerabile a questi eventi a causa diciamo, principalmente di come, lo stesso, eh, di come la stessa città eh, si è espansa e ehm, di come appunto il, in modo irrazionale e in modo caotico si è espansa principalmente attraverso l'utilizzo di un'intensa cementificazione, principalmente attraverso l'utilizzo della pratica della tombinatura e dell'intubazione degli stessi rigagnoli, insomma, eh, situazione che sicuramente ora eh, le generazioni di adesso scontano, ecco eh, se noi ripercorriamo come Genova si espansa dagli anni 30, ha avuto un'espansione molto imponente negli anni 60, 70, insomma ehm, con opere in, in, in, in, in, in cemento armato in continuo, ehm, che non hanno tenuto conto di quello che è appunto invece è la nostra fragilità territoriale. Ecco qua che adesso a distanza di anni ehm, ci troviamo a fare i conti, eh, appunto, con questo tipo di sviluppo Ma, eh, urbano. Gianmario, una, una questione velocemente, perché già siamo un po', sì. un po fuori. E, sì. e quindi da una parte diciamo una scarsa attenzione alla conservazione, alla tutela. Sì. Eh, in manutenzione del del sì. territorio. Eh, però il fatto che non so se è una percezione solo eh, non, non, non basandosi diciamo questa mia così considerazione su dei dati specifici. però ehm, Cioè sembra che si sta ripetendo sempre di più, si stanno ripetendo sempre di più eventi così, eh, diciamo, eh, grandi e comunque eh, nefasti in, in quell'area del, del Mediterraneo o quantomeno della penisola. Eh, sì. Due anni fa e eh, tre anni fa il, sì. appunto l'altra inondazione, ma non ci dimentichiamo quanto è avvenuto anche nella zona delle cinque terre. Certo. Quindi probabilmente. su un suolo e su un territorio diciamo abbastanza colpito attaccato, cementificato ci si mette anche eh, sì. probabilmente un cambiamento climatico eh, che concentra eh, eventi, precipitazioni eventi meteorologici magari in alcune zone e in, in un tempo magari più ristretto sì, diciamo io non sono esperto proprio del settore non sono un climatologo però senza dubbio troviamo di fronte a una decina d'anni in cui eh, vi è anche un po' un piccolo diciamo, cambiamento, ecco, voi delle correnti, voi dei venti, voi delle temperature eh, che senza dubbio influiscono anche eh, influiscono notevolmente in, in, ad aggravare la situazione. Probabilmente eh, anche gli stessi modelli Eh, che vengono utilizzati dagli, dagli enti regionali eh, forse mh, dovrebbero in qualche modo ancora eh, adattarsi, migliorarsi a questo tipo di ehm, e a questo tipo di conformazione eh, appunto, territoriale e a questo tipo anche di, di risposta. vi è tra il gioco appunto del mare eh, con le sue correnti eh, con i suoi venti e eh, diciamo eh, il tappo che poi si forma a nord con eh, diciamo Catenelle che la nostra catena certo. montuosa ehm, di parlare mh, insomma mi, mi, mi limiterei a dire che probabilmente c'è bisogno di fare ancora eh, molta strada per riuscire anche a dare allerte meteo più accurate più veritiere e, mh, dati appunto più eh, migliori ecco va bene Gianmario ti ringraziamo per questa eh, grazie eh, a voi, ennesima sentere, testimonianza sento sento e sentere, sì, sì. un abbraccio a te e a tutte le genovesi e genovesi sì, che sì, sì. in tanti mi sembra che stiano lottando contro, certo, contro il fango certo, come sempre ci rimbocchiamo le maniche sì, sì. va benissimo ciao grazie, a presto grazie a voi, buona serata E così chiudiamo questa prima trasmissione del di questa stagione di Entrobia massima. Ringraziamo tutte e tutti per averci seguito. Noi ci ritroveremo fra, fra circa un mese sull'acqua e sui sui beni comuni e ancora una buona serata a tutte e tutti.